اماغه بسم الله الرحمن الرحیم ان ابن حجر ان هو رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم سلم رفع ی دین د فلس صلات تکبر نبی علیہ السلام د وی د دو. لا سن ی شت کل چ ستم بمانز کې داخلی د الله اکبر ول ثم التحف بصوبه بیا خپل ساده د ځان راتاو کو سم وزاید هول یمنال اليسرا بیا خپل خیل از د گست پاسکه خود چې کله ارادو کړه چې ير کا چې رکو دیو کی یا اخرج یديه من الصوب دلا سونه د ساده ناراوې استل بیا عشت کړه دیلا سنلره الله <سؤال> اکبر و نور کو یو کړه چې کله سمي الله المن <سؤال> حمید اول نور پا يديه لا سن نو چات کړل قلم ما سجده سجده بين کفایه چې کله سجده کوله نو سجده د تلو تر میان دا وړه یو مساله د دې حدیث کی جواتي رشیدا داوې رسولي عند تکبیرت الابتداء تحاف او صبحک چونکې ارببا د کمیس په ځای صاد په سره او کمیس په ځای به سره صاد په سره نو کله کله خو ساادر داسې په سر وي داسې داسې او سړی د لاندې داسې لاس را اوبا ش داسې صحیح ده خو کله کله ساادر لانددي ا رابرېږي نه سړی لاس را اووبې نو کی کې لاس د بم نه نڅ او باشین دالاسی دا تغلا دا دا ورشي خبر کولاو شي کنه اگر څه شي پلاوشین چې لاسه چت کی جډاز وسکن هم خبردارسته د لاسه په دې باندې موږ نه پاتریم پس یو پس یو ځله ور اړه ولو نبی اسلام هغه سادرته پرواړو دره انتهاف شو ویګ یعنی زرا ګړه طرف ته ځل نه نه پریخو دل دا سې ځوان دي نه پریخدلې دا ساویر دا سی پوگو سکو ورواڑا بیادره بلا مسئلہ پا دی حدیث کی آغا در افیادین دا آغا مسئلہ تیرشو و دی حدیث نا ام دا مولاو سنگی رحم اللہ و تعالی توجی معلومی گی چه فلم ما آرادا ایر کا چه رادیو کڑا چه رو کو کی و آخر جای دیه منت داو لاسونه دا جامع نسکرو اادرنا راوی استل ګولاو وکول کنه ولله اسونه میریکل دغه وسرافه دغه سو رافوا او چې رکو نه راوچته ده نو زلا اسونه د جنګانار نشکره راوچت کړه خاصه کومه درفه معنی ذکر کوي قارده حدیث نمالمه کی بل مسالات دا رافیدن مسله هته رشيوه بې کمدننو ممسله ده دې حث کې د اووز غول یاد دی ت قیام په ټایم کې په ټایمقیام په ټایم کې سړی ودرږي لاستونه به ارسال وي که نه اووز غول یاد بهوي یعنی پرېښودی اوړ مې پردي د قشان دی فونه شو او کنه روا به دنیا ول لپاس به سکی کی او مالک رحم الله تعالی تا منصوب خبر را اگر شه محققین عالمات ذکر کئ صداف کتب مالکیو کډی رشتانا منسوب منصوب تا چې ارسال او سم ځنی خلق ارسال کئ حرم شریف ته جلال شي پداس خلک شا تا شاید په شانتي ولاړي لا سونه جوړان دي تیر سال وي دا موالی کو منصوب صوب دا استادان اشرف قران رحمه الله تعالی په حوالہ ذکر کوي جدا دي مالیک مذهب نو او ته اوذرو ورسته خلکو قتل دي شاعر سال کړه دا تاسو ننره کړه خو داو مذهبي نو دا پوه شوي مذاب به نو مهغوی چې کندوتهکړي دي کررسال بس کړه دی بجخبره پوه دی نهکړه دی انثال پوه سر خورران نه والله فرمن چې دا داغ او سرروغا هررو ن شید با چا په زن نو مسالو کې زړان کړی وو د دا به ي ورتل آقا با لاس براکول نشو لاس براکول نشو آبا زلاندو ندید و جنازی کمدنو آغای ارسال کرده نو دا وضور دا مذب نو قایمه مطبعینو کی تقریبا دا چا مذب ارسال نشتا گوه مخبر وضع دا نو وضع دایریکتا انا وازه سره ارسال ستاره زونو خلق دا وی لري چې سره مونڅ کوي ډومبه ودريږي چې لاصن الله اکبر داسکل ایګ نو جو محوره مزه کرکی چې پر بیا وی اخی دي داسې درزینو کی دي به مذهب علوی چاوله ارسالو کی بیا دي وځو کی داسې لاصنا بوذ البرا داس کترش بیا ری داس نوم با پر ارسال ماللاشی ومبا پا وضع سشی تسلول کنا بیر درس راشی بیر درس ها والی ارسال سو جاسو سو وضع دا اوش ش وضع اکری لکا جو دي چری را قائل وضع ایری جامهور چې دی ټول اړ ټول قایل له ځای دی د لاسبکه خوذل شي ووس وضع کوي نو محل له ځای سره او کیفیت د وضع سره یوسه شي محل له ځای چې کوم ځای ورک دی لاس او بیم چې کوم دنه کیفیت د وضع که طریقه دو وضعی صدا بیمام شافی رحمه اللہ و تعالی داغو پا نیز بانده چه معتبر قول لیل آغانا نو آغا ده تحت صدر فوق السر را تا محل محل وزید آغو پا نیز سشی ری تحت صدر سینانا دو فوق نامنا برا او سنینا خطا بس پدی خیط ورنی دیتا سلاس کیو پورا شوئی پورا مانی پوش شوئی دا دا غزی کمدنو معتبر قول نی او شوافیو کی معتبر قول اغم دا دی که تحت صدر فوقس سر دا یو غیر معتبر قول آغا جے گمدنو علی صدر و سینبانی لاس کې خدل دیدئے و سینبانی سکی خدل لاس کے خدل دا آغت منصوب دیخو غیر موتبر قول امام شافیر مولا غیر موتبر قول آغا جے علی صدر کبرا پوئی د ما محمد او د معامشاافي کول او دی د احنافو متاب قول معتبر قول د احنافو هغه دی ت سررا چې د نامه د غټای نه لاندې لاس کې خالی شي د لم د غټای نه لا کې دا نم دو گوٹایا نا لاس لان دی که خوضرشی نا احنافو چه گمدنو دا قوال ده دا دو ایم مطبوعین و افوالو عالا نهر دا دی چا قوال نشتی چې که مارا علاقه که دا دا چه دا دی چا قوال او چې چا دا وان حر دا معنا کڑی دا دا غمانا موضوعی دا اری ویعید چه کمراول دی عالا فصل لربك ون حر او د ون حر دغه بنا کړه دغه دا مو زوید بالکل چې کوم روایت ذکر کړه مو زوید شه موږ سره رب له دې ون حر او لاس پنه حر کړه په دې مرکان لاس تک کړه دا دا دي چا نشته اوسوی د محل په واره کې څه کم اختلاف ده په دې یو سریحی روایت د امام شافعي رحم الله تعالی سره چې سریح او صحیح وي او پای کې تحت صدر فوق السروي دانيشتہ دا نشته که په محل کې صریح وي دا د هم شاافې مو لاوتاله ددي حدديسونه استبا دی اسینب غ داې کوي چې مونږ وواو چې دلته وګوره سوممه وځه یا د هویوم نهله ی سره نو یاد غه کې خود په یاد بانې یاد په کوتووار پسې بل ر رات کر کوو پای کري چې یاد کې خود په صرا اوبان دی یا کې خود زرا یا زراای کی ورته زرا باندې نو داده پور ید ده شایسته تدیدانه تدیده پور وسه شه دي زرا دی ویګ کنه ایوه شابه مولا تعالی وی چې داخل اس یا خه زرا ای را واغس او هغه پر زرا ست کو که هو داسه پر زرا کی دین داسره دي او شي کی دین ود د قزرا دین او کتن نور نزی دادر دغه حدیثونو صدر استنباطي چې کوم روایت کې على صدر راغلل دغه زیادت غیر محفوظ ده یا تحت صدر راغل څو بالکل راغل نه نه او راغل ده تحت صدر چې کوم راغل ده راغوم چې کوم نو محمد ابن اسماعیل لبکی او کثیر الخطا ده دغه زیادت علما بالکل غیر معتبر وي یو سریح صحیح روایت وچه محل کی سریحی اغنشتره اونو سوئے احنافو محل تحت السرہ ویلو فدی کی لپت سریح را گلده او روایت صحیح ده سالی رضی اللہ تعالو دنیسائی روایت ته چه منا سننا ته فی صلاح ته وزو بلکل سریح حدیث ده. او لفظي بکې له منا سنتونه راغلي او چې تاسو شو ویلئ چې د سنن راغو ته ویل دي موږ په دې سره نو راسته اراده سنت سره نوره نو راسته اراده خو چې موږ سنتو وایو نه چای د نبی عليه السلام دوامي عمل وي یو بکې لپست دي صریح ته تحت سره او بل پر سنتونه تشریح دا راغلی ده, ده را صرف دمرا دا چو ایدالی روایت دا علیلی و موقوف تی نو یو خدا چې چو موقوف و دیم بات کی مرفوعی و دا از دا حکمان مرفوع دی تو ایم چې هغه اغفی تسرید مینہ سننہ کری دا تسرید چا کری دا مینہ سننہی کری دا تو احناف و دا روایت له سور کرا ترجیح ترجیح ور خبره پوري د حکمت په انتبار باندې اختیلا فجر ده نختای نظر کې اختلاف کولی را شوواې ووي توکو شووا ووي چې داسې کممدنو شوافی ہوئی که دا وزولیت که ده نو دا تازیم نه سو شده دا تازیم نه سو شده وزولیت سو شده تازیم نه تازیم پا دیکی چې چکا صدر رانی لاز کی دی لگا تحت پا صدر سکی دی لا احناب ہوئی وزولیت توازو را او توازو علی شوجی را کتشی او دا کېږي چې لاس په نامه شي مونږ دا د خله کووموي ته صیم نو مان سر توواژوله تور ترجي لکه قوومول الله قانې خولو راغې معجنې چې کمدننو پ سواتې هم خا شو د بمونس کېه راغ چې باغ ک سووه آج دیوا راغته کمنه مختاره شوه دي په ایمان سره دغه له ترجیح وکړه ورکړه خو نو شوه خال شيخ ته د زله ول علي غاځي کړ کې چې ټول روایتونه راځما کا پټو لوامه لوکا لفل د وزیر اغل له لفل د اخذر اغل له لا بول دو وور سشوري راغل अवे تا گدل تکم داري وزا تا سمري وتره غنا ور پتي نه هم کورا كان الناس يمرونا ان يزر الرجل اليد اليمنى على زرائه اليسرى يد په ذراخي دي يد په سکي دي دا يد دا زرا دي په دي سکي اوزا مرالا يدمراي دا دا زار راله دوولسم نه مت کې هغې کې وا را ځ روایت کوک دی اوروې وا م را بهشي به کې بل ور په سرې وای تهیل دی دا چې کممدننو وازار را دي دا سولهسمایت کې کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یؤمنا فیاخذ شماله بيمینه هذیک لفظ در سر سره آخه پس آخ پس بکیم راغله دې همو دره الامر سر سره آخه اګه کل یول توې غدا دې کې پدا هو درسو کنیل کړه نل نول را نل بن وضع الیت علی الیذم راغله دې ووزولیت حال زیرا هم هم راغلی دی ووزولیت حالل زیرا او در ووزل کف حالل کف هم راغلی دی کف حالل کف, کف دا کف دی که نه دا کف تنام راغلی دی ووزول کف حال کف د احناف اح ناب ووي چې راځي چېلی په ټول یادي شنو سوکو ابالو داغه فقاعده ټول له حدیثونو په چا پرزدي واجب نه ني وي نه کړه خبره دارا چې دین زو ګوتنه ورو حلقه جوړه یو له ګوتنه ورو حلقه پردا دیوونی ودا نه نابونې ودا د دې څخه په ني سي تر کا پالن کپ پاراشی او اخل دا دو گوتو وانے بدا جا گئی کس کپ پاراشی اخل داراشی دا دریگو تی اکتر دا ید بیکنگه وانده بدا جا پتی زیرا عبانی سکی که رن دا زیرا شکنا او دا سشی شو ید شو نید آلاز زیرا شو نوم اخل راگی ام موزول کپ آلاز کپ راگی ام موزول ید آلاز ز را راغې او اوز راله اخ او دلته د نام لاند ناملو غوټی د پاسه کې ده د ناملو غټای ده سره غټ خو کانال نه ده که نه ونې غټای ده که نه نو لږ لاس په راغې نه سر را شي کلته او لاس پې بار را شي نو اون به په ف سر را عمل را شي اون په تخت سر را عمل را شي پولې په فوکص را محفوظ نه دي د علص محفوظ نه او نو موږ تاسو را دي او تاسو کو را دا چې په په دوو ځایو کې دا چې تونونه ویللي دا کوول راتونو جمع وي او غات حتن نومي لکن پلی ومي پهمونې څوم کوي خوندوم خې لکهه دا ممسالله چې دا بد باندې معنا محمد حسمته نه دي کتاب لیک ل دی مصررات ې ووزې لدې تاففر سر را په پاقرآ نه یم الله تعاله چااف مصر را فیوزډې تختپ سر را بیا مړنا محمد حيات سدي غ هغیبانې او پاه او دوت دي کلوو بیا مړنا محمد حس سنددي غیبانې دوباره را کله دی تادې واړه کېتابونه پهاده مصره کې شاعري فلهاله ده مصر رافی وځې تخت سر او عادله تعاملهې شیخ اول دین رحم الله تعالی ان په دی باندې خل بحث کړل پان سال ابن سعید قال کان الناسو د دې باب کې تقریبا دا مسلې وي صحیح غوا د دې باب مسلې چې ګندنو هغه دادی د ه ادو صلات نو باب کې ګندنو دسي ګرانه مسلې نشته زفرت خلف امام ما صلاه د فاتت هغه رو ستو باب ورو کرت کراجي امین مطله ده غمرستو رااج انشاءلله تاه دا, دا و مروه ظار را جولو خلکو ته وکوم کوله شو چې کېېدي لاس خ لا قرارلا را و سره ماوي جګړو سر کجتو نشته خواوامي او بیا مطل جوړه وي ځموان یو دا سکې لکه په خپله هر ټولو سره مووافقت هم دی او دغ نو دغه خ کاري کله چې ځان نه کله د ځې خپیو ته وړیو یو او خپیو ته وړی یو په ته بله بل د ته دوه لدرې کي چې م ش خوون د کودرې کي ته و چې لکه د شنناکاره شم نشننا خو سړیې کمو چې پرتوو به خو بهکار نه شيه چې داان له کار په کاري سړه شننا ځان خاه کوي خ په جزای سره موش په کاري او په زورهلاپاتو جوړه وو ته نه ته ضرورت نهوي نه ایزا کے بیر سنت عمل کی کی وستوں ما رکھا سنور لنجی جوڑی کی مت اتنے سے جوڑے پر پپوں پر کارن و بانبیوڑے تقال کان و شروع میں ذاقامیل الصلاۃ چھ گلا نبی علیہ السلاموں سو درے دو یا کبرو ہین یقوم چھ بو درے دو اللہ اکبر دیوی سوم یا کبرو ہین یر کا دیت ویل کی کی تدبیراں انتقالیہ دا لگا مصحل لگو خیر دی وکی وی موز دیکھا نا دا تول بکار دی دا دا خبران تا سو خلیل علمائی پلات همونگو آئے جسی مونگ دا موز برابری موز صحیح کوئی اور چیکی کوئی مخیم ماغیلو دا تقید سے بیا وراغون دا کی نماز سنت کے مطابق پڑیے نماز سنت کے مطابق پڑیے اغا لگلگل قتل غاړي دا داغي اجرام قتل غاړي په خپل عمل کې موږ چې غم دنو سره و مشکار طالبي بيد بخاري طالبي بیا مولا شي اپو مس کې غلطي نو پنه کې دیو حديث کې ترجمه دې حديث کومه بیا وایو ثم یکبر هنا يرک شرکول بت الله اکبر به وی ثم یقول سم الله علمن حمدا هنا یرفع صلبه من الرک څمه یو وهقامون پهلاړه بیاوي ر بهنا لکل هم نه دا وګو یادین کې د کنزل متواري خبره پاتې شوه فاسې به وکم دغې خیر دی لکهد دي کنل متواري کې په کې دا خبره هم دا چې دا وزولیت چې دی نو ووزی پهت ام وظيفة القيام ام وظيفة الذكر ذلك ككل مساله لك هل لك تستوعبوا هذه الضوجه لك غبا كذا وظيفة القيام كسوم ادري بس لك, لك لا وزيفة القيام شيء دي كمان دي دين وينت وظيفة القراءه تشيل اول الله اكبر دی ویلاست تکت سبحان الله و مچی و اذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم هو وظیفه قرات درم چې وظیفه و ذکر چې قیام او قای کی ذکرې بلاس کو چته چې کوم قیام کی ذکرنی لای سنو لای سنک دی بیا وذول ی دک بیا نی اوک خیرتم ذکر دک نه او ثناء ذکر دک نه او تعوذ ذکر وجل الله اكبر کو مبارک الله مشروع کوي کوي شروع کوي هو وظیفه ده ذکر اوس زنه دا لاراشه دا وس شهره تکبیرات لا اخروس کې تکبیرات دي کرا چې الله اکبر په ذکر کې لا پر روان دي بیا الله په ذکر کې دبل لسی روان دي بیا الله اکبر ډیر شکران او سروڅې ته کې دي دبل لاسونه اوس یې زمان پنیز راجح دادا چیزا دا وزیفت و ذکر دادا چیز تم قیام کی ذکر نہیں کنا نوغی کی بیاسی نشتا لیکن اللہ اس پنامہ کی خودلہ و جنازہ کی رسل اللہ اکبر کی کنا تو اس طرح سنیہ دا سنا دا ترود دے دعا دکھنا ذکر دے کنا نصبی اللہ اس پنامہ دی سلامو کردو رویلہ غار تواجب دے دابلن رواجب کنا بز لازکتا قبل تواجب نیست سلام آرکتا بیا دا د ذکر تا دا درم چې کم نهو راجن ته درېمه خبرهونه تاجې ده چې دا ووز پتوو نه بس دا لکه ت سووج دا پهکې لسه خبره دا خبره نه را په وقامون نهسلام به پولاه وي اوه بر راله کل الحم څوممه یو کپیر ش نه یاوي خو بیا تکبییر وي په لووتلوکې ثينا يوي جکلب او فکتا تو تو تو د څو څو کې به سوي ثم یکبر بیا دل او بره هینا یرفع راسه چکلو سیدنا سترتکو او چسکو کهینه یذرب بیا دل او بره ستم سیدل کو پر څو څو کې به یو ثم یکبر هینا یرفع راسه ثم فلذلک بسلات کلیا فردی چې موږ پورته او یکبر هینا یقوم من سنتین د دوه کا سره چې په لوور کاتی م کې که بیا اللهبرې بعض جلوس خبره پو شوي دی د تک بیراتې دقالاللی وي یو خبره راوه په شرت کې پهمون کې پهمون کې د هر روپل خپل ځکر دی د هر یو روپل خپل سرې کر دی س که به په س ک کوي په بلک بیا نه کوئ اگر پرکو کی تلاوت جائز ده نو خدای زماده په تو پرکو کی تلاوت جائز ده نه جائز ټیکره رکو کہ سبحان ربیا اعلی سبحان البلذل سب والهرمانه کمن سبحان رب جل الذین نے هوا اذا ہاں پر هر تم قل ذکر دے اقا پانی کې کوي رکو باندې پروته سبوبه توها ربیل در رکوع ته بره و نو په دې سلو کې ذکر دغه دغوي پرې څه کې په دې سلو کې په دې سلو کې بسم الله الرحمن الرحيم نه رکو کې او نه په والا را وای زری خلک چې کمنن دغکي رکوع کې دغښتې او نسمي الله عليه وسلم او پنځه ثوي اذن داو شانتي سمی اللہ علی مان حمدہ دانا جائز دی پورسوئی کنا ناچھو اود ریگی لبیان سمی اللہ علی مان حمدہ ہوئی یو غلطی دان اکا سوچ پکائے در رکون چی رازی دار سر رکون لکلیں رکون رازی نا سمی اللہ علی مان حمدہ بچ راپلی بزیلی بخلاص شوي دور اوگر بنوائیں سمی اللہ نمن حمیده پهولا اخلاصته نمن دا ساريڅوب کی سره راستिरा دا